Jona, Kapitel 1 Og Jehovas ord begynte å komme til Jona, Amittais sønn, og det lød. Bryt opp, gå til Ninive, den store byen, og rop ut imot henne at deres ondskap er steget opp for mitt ansikt. Og Jona brøt seg opp for å rømme til Tarsis, bort fra Jehovas ansikt. Og han kom til slutt ned til Joppe og fant ett skip som gikk til Tarsis. Så betalte han det reisen kostet, og gikk ned i det, for å dra med dem til Tarsis, bort fra Jehovas ansikt. Og Jehovas selv kastet en veldig vind mot havet, og det ble en veldig storm på havet, og skipet holdt på å bli slått til vrak. Og skipsfolkene begynte å bli redde og rope om hjelp, vær til sin Gud. Og de gikk i gang med å kaste de tingene som fantes i skipet ut i havet for å lette det for dem. Men Jona var gått ned til deksfartøyets innerste deler, og han la seg deretter ned og falt i dyp søvn. Til slutt gikk skipsføreren bort til og sa til ham, «Hva er det som er i veien med deg, du som sover så tungt? Reis deg! Rop til din Gud! Kanskje den sanne Gud viser at han har omsorg for oss, så vi ikke skal få gå?» Og de begynte å si til hverandre, «Kom, og la oss kaste lodd, så vi kan få vite vem som er skyldig att vi har blitt rammet av denne ulykken.» Och de fortsatte å kaste lodd, og til slutt falt loddet på Jona. Da sa de til ham, «Vi ber dig? fortell oss hvem som er skyldig att vi har blitt rammet av denne ulykken. Vad är ditt arbeid, och hvor kommer du fra? Vilket land är du fra, och vilket folk tilhører du?» Da sa han till dem, «Jeg er hebreer.» og frykter Jehova, himmelenes Gud, han som dannet havet og det tørre land. Og mennene ble grepet av stor frykt, og de sa videre til ham, «Hva er det du har gjort?» Mennene hade nemlig fått vite at det var bort fra Jehovas ansikt han rømte, for det hadde han fortalt dem. Til slutt sa de till ham, «Hva ska vi gjøre med dig, så havet kan bli stille for oss?» For havet ble stadig mer stormfullt. Da sa han till dem, «Løft meg opp, og kast meg i havet, og havet vil bli stille for dere, for jeg vet at det er på grunn av meg denne veldige stormen har kommet over dere.» Mennene forsøkte i midlertid å arbeide seg gjennom bølgene for å føre skipet tilbake til tørt land, men de var ikke i stand til det, for havet reiste seg stadig mer stormfullt mot dem. Og de begynte å rope til Jehova si, «Å, Jehova, vi ber deg!» «La oss ikke få gå på grunn av denne mannens sjel, og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Jehova, har jo selv gjort som det har behaget deg.» Dermed løftet de Jona opp og kastet ham i havet, og havet holdt så opp med å rase. Da ble mennene grepet av stor frykt for Jehova, og de frembar derfor et offer for Jehova, og avla løfter.» Nå sørget Jehova for at en stor fisk slukte Jona, slik at Jona kom til å være i fiskens indre i tre dager og tre netter.